Veri le a cölöpöket, izzad az erőlködéstől, terpezben áll, levette a trikóját, folyton körbe-körbe pillangat, nyugtalan, feszült, izgatott, nem érti magát, erre egy hazatem arra, mielőtt még ideér, mielőtt nevetséges séteszed magad. De nem megy sehová. Éppen a szöges drótot feszíti ki, amikor Krisztin felbukkan. Úgy tesz, mintha nem venné észre, hiszen elfoglalt ember, arra gondol, remélhetőleg hamar eltűnik.